Інші, ті, хто її знав, дивувалися. І чого їй в житті треба? Батьки у двох мешкають у величезній квартирі. Чотири кімнати – просто палац, як на наші часи. А вона подалася у малосімейку. Мабуть, не хоче батька з матір'ю доглядати. Старі знаєте. А вона – професорська доня Випищена. Ті, хто знав близько, не дивувалися. І нічого не говорили. Розуміли, чому вона не займає одну з тих просторих чотирьох кімнат із високими стелями а воліє тулитися разом із сином на 12 квадратних метрах. Власне, таки дивувалися. Дивувалися, чому батьки не хочуть розміняти свою сталінську розкіш на дві цілком пристойні квартири. Адже охочих мешкати у центрі не бракує. І вони оці охочі готові платити за центр і сталінські стелі непогані гроші. Останній, мабуть, сьогодні тролейбус довіз їх на масив. Тоня стомлена не так роботою, як морально – майже засинала, ледь не пропустила зупинку. Поки крокувала темною, ледь освітленою вулицею, за спиною раз по раз чулися непевні кроки і п'яні голоси. Тоня мимоволі сильніше стискала сину в руку і відчувала потиск у відповідь. Як добре, що у неї є син. Її син. Її Дмитро. Її радість і опора. Як добре, що вона не послухалася тоді матері. Удома на швидку Зробила синові канапку з ковбасою, поставила чайник. Знала, він і засне, поки не вивчать уроки. А в їхній школі задають дуже багато. Частенько Дмитрик сидить за книжками далеко за північ. Особливо після тих походів до бабусі з дідом. Лягла, витягнула стомлені ноги, відчула, як болять розширені вени, як важко пульсує серце. Вона не дозволяла йому боліти, та сьогодні – Воно не питало дозволу. Тиснуло і тиснуло. «Перестань!» – вмовляла вона його. Облиш. Не можна! Ще не пора! Я надто молода для того, щоб відчувати, де у мене серце!» Серце не слухалося. Воно взагалі не часто слухалося її. Дмитро намагався не шелестіти сторінками. Та сон, такий бажаний і близький у тролейбусі, чомусь не приходив сюди, в її зручне і чисте гніздечко» що приємно хрустіло білизною і свіжо пахло вітром. Думки запліталися одна за одну. Якийсь каталізатор іще там у батьків запустив цю хімічну реакцію, і вона продовжувалася, перетворившись на ланцюгову, розкручуватися чи закручуватися у тугу пружину. Пружина гостро колола, не давала заснути. Пружина мала ім'я. Ім'я було Олексій. Повертаючись від батьків, Тоня щоразу заново передумувала і переживала цю стару історію, яка, власне, ніяк не хотіла ставати історією, хоч і перетворилася спершу на географію, потім на правознавство, місцями навіть на фізвиховання, якщо послуговуватися термінологією Дмитрикового шкільного щоденника. У вітанні батьків висів їхній весільний великий портрет. Не батьків, ні, їхній – Антуанетти і Олексія. Навіть після розлучення, розлучення давнього, швидкого, повного, остаточного і безнадійного, батько все ще не полишав планів на реставрацію цього ним задуманого, вимріяного, прорахованого на 100 років і років наперед шлюбу. І ніяк не міг зрозуміти, у чому хиба, чому ці ретельно підібрані за розміром і кольором, прилаштовані, допасовані одна до одної цеглинки, не хочуть триматися купи і вперто намагався змусити цей бутматеріал підкоритися задуму від творця. Йому нестерпна була сама думка про те, що бодай щось у довколишньому мікросвіті відбулося не з його професора Стороженка Всевишньої волі. Нестерпно було думати, що він незабаром піде з цього світу, бо піти мусить, і не від нього залежить тривалість всього світнього перебування. А він світ таки житиме і розвиватиме за власними законами, які геть не до подоби професорові А так чудово все розпочиналось Партія сказала – треба І всі довкола стали струнко І він, професор Стороженко, також Бо слово «партії» для нього значило усе Йому солодко було визнавати себе гвинтиком Цієї вселенської потужної всевизначальної машини Власне, не таким уже й гвинтиком Він перебував серед отих більших гвинтів один оберт яких відповідав сотням обертів гвинтів менших і щонайменших. Свідомість цього тішила. Та й змащували оті більші гвинти мастилом вищого сорту і в потрібній кількості. О ні! Едуард Гаврилович ніколи не належав до тих, хто би соромно вимагав для себе надміру матеріального. Він – людина високодуховна, обходився мінімумом. Власне, парт мінімумом. Квартира у центрі міста – чотири чудово умовлювані кімнати, солідна посада проректора медичного вузу, завідування кафедрою,